ויקרא, פרק כ"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו, וינזרו מקודשי וני ישראל, ולא יכללו את שם קודשי, אשר הם מקדישים לי, אני אדוני. אמור עליהם, לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל אדוני, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפני, אני אדוני. איש איש מזרע אהרון, והוא או זב, בקודשים לא יאכל, עד אשר יטהר, והנוגע בכל טמא נפש, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, או איש אשר ייגע בכל שרץ אשר יטמה לו, או באדם אשר יטמה לו, לכל טומאתו. נפש אשר תיגע בו, וטמעה עד הערב, ולא יאכל מן הקודשים, כי אם רחץ בשרו במים, ובה השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים, כי לחמו הוא. נבלה וטרפה לא יאכל לטומעבה, אני אדוני. ושמרו את משמרתי, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו, כי יכללוהו.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 בבקר, בקסבים ובעיזים. כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ואיש כי יקריב זבח שלמים לאדוני, לפלן נדר או לנדבה, בבקר או וצון, תמים יהיה, לרצון, כל מום לא יהיה בו. עוורת או שבור, או חרוץ או יבלת, או גרב או ילפת, לא תקריבו אלה לאדוני. ואישה לא תיתנו מהם על המזבח לאדוני. ושור ושה שרוע וקלוט, נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. ומעוך וחטוט, ונתוק וחרוט, לא תקריבו לאדוני, ובארצכם לא תעשו. ומיד בן נחר לא תקריבו. את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם, מום בם, לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמר. שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישל אדוני. ושור או עושה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאחל. לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תכללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני.